מזמור סט. למנצח על שושנים לדוד. הושיעני, אלוהים, קיבאו מים עד נפש. טבעתי בי בן מצולע ואין מועמד. באתי ומעמקי מים ושיבולת שטפתני. יגעתי וקוראי, ניחר גרוני, כלו עיניי מייחל לאלוהי.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 מוזר הייתי לאחי, ונוכרי לבני אמי. כי קנאת ביתך אכלתני, וחרפות חורפיך נפלו עלי. ואבקה וצום נפשי, ותהי לך רפות לי. ואתנה לבושי סק, ואעי להם למשל. יסיחו בי יושבי שער, ונגינות שותה שכר. ואני תפילתי לך, אדוני, את רצון. אלוהים ברוב חסדך, ענני באמת ישעך. הצילני מיתית ועל אתבעה, היא נצלה משונאי וממעמקי מים. אל תשתפני שיבולת מים, ואל תבלעני מצולה, ואל תעתר עלי בער פיה. ענני אדוני כי טוב חסדך, קרוב רחמיך פני אלי, ואל תסתר פניך מעבדך, כי צר לי, מהר ענני.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 יהי שולחנם לפניהם לפח, ולשלומים למוקש. תחשכנה עיניהם מראות, ומותניהם תמיד המעד. שפוך עליהם זעמך, וחרון אפך יסיגם. תהי טירתם נשמה, באהוליהם על יהי יושב. כי אתה אשר הכית רדפו, ואל מכאוב חלליך יספרו. תנה עוון על עוונם, ואל יבואו בצדקתך. ימחו מספר חיים, ואם צדיקים, אל ייכתבו. ואני עני וכואב, ישועתך אלוהים תסגבני. אהללה שם אלוהים בשיר, ואגדלנו ותודה ותיטב לה' מישור פר מקרין, מפריס. ראו ענבים, ישמחו. דורשי אלוהים, ויכי לבבכם. כי שומע אל אביונים, אדוני, ואת אסיריו לא בזה. יהללוהו שמים וארץ, ימים, וכל רומס בם. כי אלוהים יושיע ציון, ויבנה ערי יהודה, וישבו שם וירשוה. וזרע עבדיו ינחלוה, ואוהבי שמו ישכנו בה. ו...